Második fejezet. Találkozás. Félállomban tettem meg a rövid utat, amely a kerti házhoz vezetett. Gyönyörű liget pompázott a palota körül. Az illatos virágok és fák között tarkamadarak röpködtek, és széles porfírmedencékben vízililiomok terítették szét smaragc leveleiket. A színek káprázatos orgiája szinte megzavarta a szememet. Kék, sárga, piros és fehér virágok nyíltak a gondozott utak mentén, és a tarka madarak légiója lepte a lehajló galjakat. – Vajon csak ugyan látni fogom Lariszt? – ez a kérdés foglalkoztatta agyamat. – Hirtelen arra gondoltam, hogy az Inka gonosz játékot űzvelünk, barátságot mímel, hogy annál kegyetlenebből sújtson leránk. Az ő szemében mégiscsak spanyolok voltunk, vér azoknak a véréből, akik az ő fejedelmi atyát megölték. Laris alig hajutott el Eldorádóba, hiszen messze az Amazonon úszott Dorellán a bárkája, amikor megszökött tőlünk. Hogyan vergődhetett volna át az őserdőn, a vad indián törzsek és őslények földjén? Mindez most eszembe jutott, és szívemet kegyetlen fájdalom szorította össze. Láris! jajdult fel bennem a bizonytalanság és a vágyódás, amelyet sohasem tudtam leküzdeni. Szerettem volna a barna testű szolgát siettetni kényelmesen bandukolt mellettem, mint akinek nincs sietős dolga. Körülöttem zajlott az élet. Karcsú nők siettek végig a sima kőlapokkal fedett utakon, fejükön gyapjúval és füvekkel megrakott kosarakkal. Komoly tekintetű harcosokkal és díszesen öltözött nemesekkel találkoztam. Megbámultak, de senki nem szólt hozzám. Ki alapította itt a dzsungel közepén ezt a csodálatos birodalmat? Talán a Tahu Alpa? Vagy régi uralkodók, akik megsejtették, hogy Peru egykor idegen hódítók zsákmánya lesz? Mindezekre a kérdésekre csak a jövő adhatott választ. Most minden más problémát háttérbe szorított az a nagy kérdés, viszont látom el A díszes kutak, parányi játéktavacskák, vízvedencék máskor bizonyára lekötötték volna figyelmemet. De most csak egy kérdés foglalkoztatott, és minden ideg megfeszült a várakozásban. A ciprusok, pineák és pálmák sűrűjében végre megpillantottam a kis fehér kerti házat. Bizonyosan tudtam, hogy nem tévedhetek, és a remény meggyorsította a lépteimet. Most már nem törődtem a csodálkozó szolgával, és futni kezdtem. Kifulladva érkeztem a lépcsőhöz, amely a kapuhoz vezetett. – Láris! – kiáltottam. Hangomra csak a vízhang felelt a zöld ligetek mélyéből. Hármasával vettem a lépcsőfokokat, és végre ott álltam a nyitott kapu előtt. – Láriz! – kiáltottam másodszor is. A következő pillanatban magam előtt láttam a napisten egykori papnőjét. Szép volt, szebb, mint amilyennek álmaimban láttam, és amilyennek elképzeltem végtelen éjszakákon. – Vártalak – mondta és mosolygott azzal a gyermekies ismerős mosolyával, amellyel már annyiszor megdobogtatta szívemet. Nem hiszem, hogy van még olyan boldogság a földön, mint amilyet én éreztem, amikor ismét karomban tartottam a karcsú törékeny alakot. Hosszú, szenvedélyes csókkal zártam le ajkát, mielőtt újra megszólalhatott volna. Percekig tartottuk egymást átölelve. – Nem tudod, mennyire szeretlek és mennyire gyűlöllek? – mondtam két csók között. – Én csak szeretlek – mosolygott rám könnyei között. Úgy vágytam utánad, mint a sivatag vándora az oázisra. És mégis elkelültél ennyi ideig? Nem tudod, mit szenvedtem miattad. Kényszerítettem, hogy szemembe nézzen. Annyi idő után megint megkérdezem tőled, miért akartad bajtársaimat elveszejteni? Szeli darca egyszerre megkeményedett. Hazudtam, amikor azt mondtam neked, hogy bosszút akarok állni. Nem volt bosszú vágy a szívemben, csak keserűség és fájdalom. Most már megmondhatom neked, hogy elvezettem volna társaidat Eldorádóba, már csak azért is, hogy megtanítsanak bennünket a tüzes fegyverek használatára, és őrzőink legyenek, ha valamikor ismét hódítók törnének ránk. Igen, néhány merész és becsületes embert szívesen fogadtak volna ebben az országban. De amikor azt láttam, hogy mindegyiket csak az arany érdekli, és magától Francesco Dorellánától sem várhatok egyebet, mint embereitől, elszöktem és sorsukra hagytam őket. Nem akartam elpusztítani bajtársaidat, mert ha ez lett volna a szándékom, akkor egy sem maradt volna belőlük életben. Dorellánát elérte végzete, mondtam és beszámoltam a történtekről. A lány sötét szemében csak ugyan nem láttam mást mint végtelen szomorúságot. Sajnálom, Dorellánát, szólalt meg kis idő múlva. Merész férfi volt és a maga módja szerint lovagias, de az arany teljesen megbavonázta. Új pizárról vált volna belőle, ha Eldorádó földjére tette volna lábát. Azt hiszem igazad van, ismertem be. Ne beszéljünk tehát róla, csak magunkról, szerelmünkről és jövőnkről. Most már örökre az enyém maradsz, mosolygott rám. Eldorádóból nem vezet ki egyetlen út sem. Ezt az inka is mondta, amikor még vezetőnk volt. Nagyon boldogtalan vagy, amiért örökre itt kell maradnod? Nem, kiáltottam szenvedélyesen. De amíg hangom megremegett a vágyakozástól, addig agyam lázasan dolgozott. Szerettem volna Lárisz lelkében olvasni. Igazat mondta. e Akkor hazudott -e, amikor elhagyott bennünket, vagy most? Szeme úgy csillogott, mint valami mély tó, amelyre sötét árnyék borul. Ha igaz az, hogy a szem a lélektükre, akkor ez a lány most igazat mondott. Önfeledtem bámultam a csillogó szempárba. Elfelejtettem a távoli kasztíliát, Toledo ékesdómját, barátaimat, egy szóval mindent. Mozdulatlanul álltam, és magamba szívtam a lány különös, idegenszerű varázsát. Tollam gyenge ahhoz, hogy leírjam az új megváltozott Laris szépségét. Karcsú mégis tert alakját hosszú ezüstvilágokkal teleszőtt fátyóruha fötte, amely csak nem a bokájáig ért. A ruhát smaragdokkal kirakott aranyöv fogta körül. Karján nem volt ékszer, elefántson színű bőre sejtelmesen derengett át a könnyű szöveten. Láris szépségét elsősorban arcának finom vonala és bársonyos, kifejező szeme adta meg. Arca leányos volt, termete inkább asszonyos. Közelsége perzselt, mint a forró sivatagi szél. Mosolyára hevesebben dobogott a szívem, és pillantása megrészegített. Nem tudtam megérteni, miképpen szakadhatta el akkoriban tőle. Egész idő alatt a karomban tartottam, úgy léptünk be lakásába. Tágas, világos szobába jutottunk, amelynek nyugatra néző fala teljesen hiányzott, és széles teraszalakjában folytatódott. Innen széles lépcső vezetett a kertbe. Sötét ciprusok és széles koronájú pálmák rajzolódtak ki a valószínűtlenül kék fényben. A háttért a kékvízű tó és a távoli hegyek szolgáltatták. A vidék illetlári szépségéhez. A fehér épületek, a hegyek, a tó, a fák, az ég, a növény és a madárvilág földön túli harmóniába olvadt össze. A szoba berendezése hasonlatos volt ahhoz a helységhez, amelyben mi voltunk elszállásolva. Középpen egy porfirmedencében miniatűr szökőkút csobogott Körülötte alacsony kereveteken petyes jaguárbörök és tarkapárnák hevertek. Illatos fából készült asztalkák állottak a kerevetek között, finom porcelánokkal megrakva. Megbámultam az asztalkának kagylókkal és csontokkal készült művészi berakásait. Laris leült egy kerevetre, míg én melléje térdeltem és karommal átfogtam gömbölyű térdét. Tekintetem a tekintetét kereste. Sok mindent szeretnék tudni, Mondtam. Hogyan sikerült eljutnod Eldorádóba? Egyedül vágtál neki az őserdőnek? Nem voltam egyedül. Előző este tüzeket pillantottam meg a fák között. Megismertem a mi papjaink tűzjeleit, akik az utolsó aranyszállítmányt vitték Eldorádóba. Perúból? Onnan. Nem sokára a saját szemeddel láthatod, micsoda kincseket mentettek meg papjaink a pusztulástól. Hogyan keletkezett ez a birodalom vagy város? Ki alapította és kiképítették a csodálatos palotákat? Álmodozva nézett a messzeségbe, mintha így akarná emlékeit felfrissíteni. Már gyermekkoromban hallottam, hogy egy város van a nagy hegyeken túl. Atyám is tudott a városról, sőt, nagyatyám is. De hát olyan régi ez a kis birodalom? Nagyon régi. A legenda azt tartja róla, hogy egy inka vadászat közben fedezte fel ezt a völgyet, és elhatározta, hogy itt alapítja meg új birodalmát, amely alkalmas lesz Peru kincseinek befogadására. A hely biztosnak látszott, és a többi inka folytatta a megkezdett művet. Atyáról fiúra szállt eldorádó titka, és mindig akadtak munkások, akik vállalkoztak arra, hogy örökre a völgyben maradjanak. Ezek az emberek építették fel a nagyszerű falakat, amelyeket most magad körül látsz. Amikor aztán a csillagjósok megjövendőlték, hogy szakálas, fehérbőrű idegenek törnek Perúra, megkezdődött az értékek elszállítása. Egyik szállítmány a másikat követte, és a paloták kincsei egymás után Eldorádóba vándoroltak. Amit a spanyolok Perúban találtak, az már csak csekély kis maradványa volt annak a gazdagságnak, ami országunkban valaha volt. Csak a templomok kincsei maradtak a helyükön, mert azt hittük, hogy azokhoz nem nyúlnak a fehér démonok. Mint jól tudott, fájdalmasan csalódtunk. A kincsek zömét azonban sikerült az utolsó pillanatban megmentenünk. És hogy tudtátok a rengeteg értéket elszállítani? Mosolygott. Sokat kérdezel egyszerre. Természetesen a vízi utat használták embereink. Egyébként Eldorádó közelebb fekszik Peruhoz, mint sem gondolnád, de a hegyek irányából nem lehet a völgyet megközelíteni, mert mindenütt égnek meredő, megmászhatatlan sziklafalak állják az emberek útját. Kőrengeteg, meg a víz és tűz szellemei őrzik az aranyvárost.